Проте з цього тупого заціпиніння, викликаного нелюдським болем, його скоро вивели нові муки. Колодки стояли на відкритому місці під палаючим сонцем, від проміння якого посічена, закривавлена спина піта взялася пухирями, наче її смажили на вогнищі. До того ж мухи, кляті мухи антільських островів, приваблені запахом крові, хмарою обліпили його рани. Недарма винахідливий полковник бішоп, який так добре розумівся на мистецтві розв'язування язиків упертим рабам, вважав, що немає потреби вдаватися до інших засобів катування. При всій своїй звірячій вдачі він не зміг би вигадати мук, страхітливіших і нестерпніших за ті, яких пітові додала сама природа. Закутив колодки невільник, звивався від окусів мух, ризикуючи повикручувати собі ноги. В такому стані його і знайшов Пітер Блад, що несподівано з'явився перед затуманеним від болю поглядом Піта. В руках у Блада був великий пальмовий листок, ним він повідгоняв ненажерливих мух, що присмокталися до спини юнака, а тоді, прив'язавши листок до його шиї, прикрив ним скривавлену спину, щоб захистити її одв'їдливих мух і немолосердного сонця. Після цього він сів поруч, поклав голову нещасного на своє плече і змочив йому обличчя холодною водою. Піт нервово здригнувся і, важко зітхнувши, застогнав. «Пити!» – вимовив він, задихаючись. Пити. Ради Бога. Блад підніс кухоль до його тремтячих губів і Під почав жадібно пити, відірвавшись лише тоді, коли висушив кухоль до дна. Вгамувавши спрагу і відновивши таким чином сили, Під спробував сісти, але скрикнув від болю. «Спина!» В очах Блада спалахнув гнівний вогник. Губи рішуче стиснулися, але коли він заговорив, голос його пролунав спокійно і рівно. «Заспокойся, друже, не все зразу. Твоїй спині принаймні поки що не буде гірше, я накрив її. Скажи мені, що сталося. Ти, мабуть, думаєш, що ми зможемо обійтись без штурма, на коли дав привід тварюці Бішупу мало не вбити себе?» «Підсів!» І знову застогнав, але цього разу скоріше від душевного болю, ніж від фізичного. Не думаю, що тепер вам знадобиться штурма. Що? Вигукнув Блад. Піт, як тільки міг, стисло пояснив обстановку. Час від часу йому не вистачало дихання, і він затинався. Я гнитиму тут, поки не скажу ім'я того, хто... Приходив. І чого він приходив? Закінчив він. Блад гнівно підвівся. Прокляття на твою голову, мерзенний рабовласнику, вихопилось у нього. А втім, ми повинні щось придумати, к бісу Нетала. Чи внесе він заставу за шлюбку, чи ні, чи дасть пояснення чиновникам, чи не дасть. Шлюбка, однак, залишається в наших руках. Ми тікаємо, і ти з нами. Ти мариш, Пітере, сказав нещасний моряк, ні, ми не втечемо. Навіть якщо наляканий нето не викаже нас і нам не затаврують лоби. Оскільки заставу не внесено, чиновники конфіскують шлюпку. Бладо двернувся і з тугою в очах подивився на море. На ту блакить, по якій він так сподівався повернутися на волю.